обов'язково з стежки і захоплення стежки собі в прямому чи переносному значенні слова і в сенсі наслідків. Мирон Данилович відчув, як він опинився дичиною в міцніших, ніж залізо залізотенетах за підозрення. І серце впало. Перед очима ті два. Отроходін і Скиповит, як і примарення. Головарі оглядали самогубці, а один з помічних, ролять лікчого, допитував рахівника, складаючи протокол. Настала черга Мирона Даниловича на допит. Жовтовід підступив слухати.